Capitolul 23. Inima de șofer Pe stradă, stap îl luă pe Alexandru Ivanovici la braț și ambii maeștri porniră repede spre gară. Știi că ești mai cum se cade decât am crezut," zise prietenos Bender. Și bine faci. De bani trebuie să te despați ușor, fără văicărele." Pentru un om bun nu-ți pare rău nici de un milion," răspunse consopistul, căutând să prindă un anumit sunet din văzduh. Când cotiră pe strada Mering, răsună un urlet de sirenă în tot orașul. Era un sunet prelung, ondulat și trist. Când, într-o noapte cețoasă, marinarii aud astfel de sunete, nu se mai simt în apele lor și nu se știe de ce le vine să ceară sport de salariu pentru serviciu primejdios. Sirena continua să urle. La sunetul ei se adăugau sunetele unor claxoane de pe uscat și alte sirene mai îndepărtate și mai triste. Deodată trecătorii începură să se grăbească, parcă i-ar fi surprins o ploaie torențială. În același timp, toți rânjau și se uitau la cer. Vânzătoarele de semințe, niște bondoace bătrâne, fugeau cu burțile scoase în afară, în zgomotul paharelor ce zângăneau în coșurile lor de paie. Adolf Nicolaevici Bomze trecu strada în Goană, pieziș, reușind să ajungă cu bine de partea cealaltă și să dispară pe ușa rotativă a Herculesului. Un pluton de milițieni, călări pe cai de toate culorile, trecu în galop. O clipă se zări o mașină a Crucii Roșii. Strada rămase deodată goală. Ostat observă că departe, în față, dincolo de fosta cafenea Florida, se agită o hergelie de veste de pichet. Fluturându-și ziarele, pălăriile de pai și panamalele, bătrânii o luau la fugă prin mijlocul străzii. Dar nu apucară să ajungă până la colț când se auzi o salvă surzitoare de artilerie. Vestele de pichet a plecat la capetele se opriră și, îndată după asta, începură să alerge în direcția opusă. Poalele hainelor lor de șantung se balonau, umflate de vânt. Panica din rândurile vestelor de pichet la amuză pe Ostap. În timp ce admira gesturile și săriturile lor, surprinzătoare, Alexandru Ivanovici desfăcu pachetul luat de acasă. Ce bătrâni scârboși, comici de operetă, spuse Ostap întorcându-se spre Coreico. Dar Coreico nu mai era. În locul lui îl privea pe Marele Maestru o mutră hidoasă cu ochelari de scafandru și trompă de cauciuc, la capătul căreia se bălăbănea un cilindru de tablă de culoare kaki. O se miră atât de tare încât sări în sus. Ce figuri sunt astea?" spuse el amenințător, împinzând mâna spre masca de gaze. Cetățene client, te chem la ordine." Dar în clipa aceea fost înconjurat de un grup de cetățeni, toți cu măști la fel și cine să-l mai poată descoperi pe Coreico, printre câteva boturi identice de cauciuc. Ținându-și bine mapa, Ostap încetă să examineze picioarele monștrilor, dar când i se părut că reușise să distingă pantalonii propădițiai lui Alexandru Ivanovici, ful luat de sub suor și un glas îndrăzneței spuse Tovarășe, ești otrăvit!" Cine e otrăvit?" strigă Ostap căutând să se smulgă din mâinile respectivului. Lăsați-mă să plec!" Tovarășe, ești otrăvit cu gaze asfixiante!" repetă vesel sanitarul. Ai nimerit într-o zonă infectată. Vezi, acolo e o bombă cu gaze. Pe caldarâm se afla într-adevăr o lădiță din care se ridica un fum gros. Pantalonii suspecti ajunseră între timp departe. Ostap îi zări pentru ultima oară între două trâmbe de fum și apoi nu-i mai văzu. Marele maestru tăcea și se lupta cu furie să scape. Dar acum îl țineau șase măști. În afară de asta mai ești și rănit de o schije la braț. Nu te-n tovară, tovarășe, fii conștient. Știi doar că se fac acum exerciții de apărare pasivă, trebuie să te pansăm și să te ducem într-un adăpost. Marele maestru nu izbutea deloc să priceapă că orice rezistență e inutilă. Jucătorul care în zori dăduse peste un sabou norocos și impresionase toată lumea, pierduse tot, pe neașteptate, în 10 minute, în favoarea tânărului intrat o clipă din curiozitate. Și acum numai palid și victorios, și nu mai e înconjurată de chibiți care își cerșesc câțiva bănuți ca să-și încerce norocul. Se va duce pe jos acasă. O consomolistă cu o cuce roșie pe shorts se apropie în fugă, scoase dintr-o geantă de pânză pansamente și vată și încruntându-se ca să nu izbucnească în râs, îi bandajă brațul pe deasupra peste mânecă. După ce îndeplini actul de caritate, fata râse și fugi la rănitul următor, care îi întinse docil piciorul. O stat fucărat spre o targă. Aici a avut loc o nouă încăierare, în timpul căreia trompetele se bălâmbăneau, iar primul sanitar, însărcinat cu ordinea, continua să depună toate sforțările ca să trezească în stap, cu glasul său puternic de stentor, conștiința și alte virtuți civice. Fraților, mormăia marele maestru, în timp ce era legat cu curelele de targă. Anunțați-l, fraților, pe răposatul meu tată, supus turc, că fiul lui iubit fost specialist în coarne și copite, a căzut ca un viteaz pe câmpul de luptă. Ultimele cuvinte ale cerului căzut pe câmpul de luptă fură numai cântec. Dormiți în pace, vulturi temerari, ciocârlie, ciocârlie, păsărică cenușie. După asta o stat pamuții și se lăsă dus cu ochii ațintiți la cer, unde se petreceau o întreagă halima. Ghemătoace luminoase de fum se rostogoleau fibroase ca niște inimi. Avioane străvezii de celuloid treceau la mare înălțime, Scoțând un duduit sonor, parcă ar fi fost legate între ele cu fire de fier. În intervalele scurte dintre o salvă de tun și alta, sirenele continuau să urle. Ostat mai fu nevoit să îndure încă o palmă. Fu purtat pe lângă Hercules. La ferestrele celor trei etaje ale instituției forestiere, funcționarii stăteau și se uitau. Toată secția financiară ședea pe pervazuri. Lapidus Junior îl speria pe Cucușchind, prefăcându-se că vrea să-i facă vânt în jos. Berlaga gâi ochii și salută tarda. La o fereastră a primului etaj, având ca fundal palmierii, stăteau îmbrățișați polâhaev și scumprievici. Când îl văzură pe o sta plegat, începură să-și spună ceva în șoaptă și închiseră repede fereastra. În fața firmei adăpostul numărul 34, sanitarii se opriu. Ostap fu ajutat să se dea jos de pe targă și, întrucât încercă din nou să se smulgă, sanitarul însărcinat cu ordinea fu nevoit să facă din nou apel la conștiința lui de cetățean. Adăpostul era situat în clubul unei case. Era un demistol lung și luminos, cu un tavan de grinzi, pe care erau legate cu sârmă modele de avioane militare și poștale. În fundul clubului se afla o scenă mică, pe al cărei fundal erau desenate două ferestre albastre cu lună și stele, și o ușă cafenie. Lângă peretele pe care scria Nu vrem război, dar suntem gata să ne apărăm, se înghesuia toată herghelia vestelor de pichet, care fusese prinse toate. Pe scenă se plimba un conferențiar în tunică verde, care, uitându-se nemulțumit la ușa pe unde intrau mereu noi grupuri de otrăviți, spunea apăsând cuvintele militarește. Prin caracterul efectului lor, substanțele toxice de luptă se împart în asfixiante, lacrimogene, general toxice, irritante, etc. Printre substanțele toxice lacrimogene putem menționa cloropicrina, bromura de benzol, bromacetona, cloracetofenona. O stapă își plimbă privirea încruntată de la conferențiar spre cei din sală. Tinerii se uitau în gura oratorului sau luau note pe niște carnețele, iar parte din ei se înghesuiau lângă panoul cu piese de armă. În rândul al doilea stătea singură o fată cu o înfățișare de sportivă, care se uita îngândurată la luna de pe scenă. Drăguță fată", se gândi o stapă. Păcat că n-am timp." La ce s-o fi gândind?" fără îndoială că nu la bromura de benzol." Of, of, of, când te gândești că azi dimineață aș fi putut să fug cu o fată ca asta undeva în Oceania, pe insula Fiji sau pe niște insule ale Asociației Locatarilor sau la Rio de Janeiro." Când își aduse aminte de Rio, pe care îl pierduse, o a început să se plimbe ca un leu în cușcă, încoace și încolo prin adăpost. Vestele de pichet în număr de circa 40 își reveniseră din șoc, își îndreptaseră gulerele scrobite și acum discutau cu însuflețire despre Pan-Europa, despre conferința navală a celor trei puteri și despre gandism. Ați auzit?" îi spunea o veste a alteia. Gandhi a sosit la Dandhi." Gandhi e un cap," oftă celălalt, și Dandhi e un cap." se încinse o nouă discuție. Unele veste susțineau că Dandi e un oraș și deci nu poate fi un cap. Alții căutau cu o încăpățânare nebună să dovedească contrariul. În concluzie cu toții căzură de acord că în zilele următoare Cernomorscu va fi proclamat oraș liber. Conferențiarul se strâmbă din nou, fiindcă ușa se deschise iar și în încăpere intrară cu zgomot alți doi otrăviți, Balaganov și Panikovski. Atacul cu gaze îi surprinsese pe când se întorceau din expediția nocturnă. De la munca depusă cu greutățile, erau murdari ca niște cotoi poznași. Când îl văzură pe comandant, frații lăsară ochii în jos. ce cu voi? Ați fost la o onomastică la vreun arhiereu?" îi întrebă Acru Ostap. Se temea să nu îi se pună întrebări despre felul cum merge afacerea cu Coreico și, de aceea, încruntă furios sprâncenele și trecu el la atac. Ei, fraților și ce ați mai făcut?" Zău, spuse Balaganov, ducând mâna la inima. Panikovski a pus totul la cale. Panikovski, exclamă sever comandorul. Pe cuvânt de onoare, exclamă violatorul de convenții. Doar dumneata știi, Bender, ce mult te respect. Astea-s figurile lui Balaganov. Șura a făcut o stap și mai sever. Ai timp să-l crezi? întrebă cu reproș în puternicitul cu copitere. Îți închipui că eu aș fi luat greutățile astea fără aprobarea dumitale? Așadar, voi ați luat greutățile?" strigă Ostap. Pentru ce?" Panikovski a spus că sunt de aur. Ostap se uită la Panikovski. Abia acum băgă de seamă că acesta nu mai are sub haină plastronul de 50 de copici și că pietul i-a rămas descoperit, expus în toată goliciunea lui la lumina zilei. Fără să mai spună niciun cuvânt, Marele Maestru se trânti pe un scaun și început să se scuture văslind prin aer cu mâinile. Din Gâtlej îi erupseră niște bubuituri vulcanice, din ochi începură să-i curgă lacrimi și un râs care cuprindea toată oboseala din timpul nopții, toată dezamăgirea încercată în lupta cu Coreico, atât de lamentabil parodiată de frații din același tată, un râs înfiorător răsună în adăpost. Vestele de pichet tresăriră, iar conferențiarul început să vorbească și mai tare și mai scandat despre substanțele toxice de luptă. Râsul îl mai înțepa încă pe o stap cu mii de ca de la apă gazoasă, dar el se simțea acum împrospătat și întinerit, ca un om trecut prin toate instanțele frizeriei, și brici, și foarfece, și ploicica de apă de colonie, și chiar periuța specială pentru netezirea spâncenelor. Un val de apă lăcuită de ocean plescăi din nou în inima sa și la întrebarea lui Balaganov cum merg treburile, răspunse că totul merge de minune, lăsând deoparte doar fuga neașteptată a milionarului într-o direcție necunoscută. Frații Schmidt nu dădua atenția cuvenită vorbelor lui Ostap. Erau bucuroși că scăpaseră atât de ușor din povestea cu greutățile. Uită-te acolo, Bender, vezi pe domnișoara aia? Spuse puternicitul cu copitele. Cu ea se plimba cu Reico întotdeauna. Prin urmare, asta este Zosia Sinițcaia? exclamă Ostap accentul fiecare cuvânt. Într-adevăr, se poate spune că e chiar ca în romanță. La bal, în forfătă, deodată. Notă, romanță de Pecea versuri de Atol Stoi Ostap își făcu drum spre scenă, opri politicos pe orator și, aflând de la el că vor mai fi ținuți în captivitate încă un ceas jumătate-două, îi mulțumi și se așeză chiar lângă scenă alături de Zosia. După câtva timp, fata nu se mai uita la fereastra pictată. Răzând nepotrivit de tare, căuta să-și smulgă pieptenele din mâinile lui Ostap. În ce privește pe Marele Maestru, judecând după mișcările buzelor lui, vorbea fără încetare. În adăpost mai fu adus și inginerul Talmudovski. El se apăra cu două valize. Fruntea roșie, era udă de sudoare și lucea ca o clătită. Nu pot să-ți fac nimic, și îi spunea sanitarul însărcinat cu ordinea. Manevre, ai nimerit într-o zonă infectată." Dar bine, eu mergeam cu trăsura," țipa furios inginerul. Cu trăsura, mă grăbesc să ajung la gară în interes de serviciu. Azi noapte am mai pierdut odată trenul. Vreți să-l pierd iarăși? Tovarășe, fii conștient. De ce trebuie să fiu conștient dacă mergeam cu trăsura? striga indignat Talmudovski. Dar atâta importanță faptului că era în trăsură, de parcă mersul cu trăsura l-ar face pe pasager invulnerabil și ar lipsi cloropicrina, bromacetona și bromura de benzol de proprietățile lor toxice nefaste. Nu se știe câtă vreme s-ar mai fi certat Talmudovski cu cei de la Osa dacă în adăpost n-ar fi intrat un nou cetățean otrăvit, care, judecând după pansamentul de la cap, era și rănit. Când Talmudovski zări pe noul oaspete, și se ascunse cât ai clipi în mulțimea vestelor de pichet. Dar omul cu bandaj la cap observă imediat silueta a inginerului și se duse glonț la el. În sfârșit te-am prins, inginer Talmudovski! spuse el pe un ton sinistru. Pe ce bază ai părăsit uzina? Talmudovski se uită în toate părțile, cu ochii lui mici de porc mistreț. Când văzu că nu are unde să fugă, se așeză pe valize și și-a o țigară. Mă duc la el la hotel, urmă omul cu capul bandajat, cu o voce care tremura pereții, și mi se spune că a plecat. Cum adică a plecat, întreb eu, dacă a sosit abia ieri și potrivit contractului e obligat să lucreze un an de zile. A plecat, mi se spune, cu valizele, la cazan. Mă gândeam că gata, s a sprăvit, că iarăși va trebui să umblăm după un specialist, dar iată că l-am prins. Priviți-l cum stă și fumează. Îți schimbi locul de muncă cum ți-ai schimba mănușile, inginer Talmudovski. Dezorganizezi producția. Inginerul sări de pe valiză și strigând, dumneata, dezorganizezi producția, prinse pe demascator de talie, îl duse într-un colț și începu să zumze ca un bondar. În curând se auzira de acolo o crâmpeie de fraze. Colea făcă asta, n-ai decât să te duci să cauți! Și banii de deplasare? Omul cu bandaj la cap se uita melancolic la inginer. Conferențialul terminase cu sfaturile, și ca încheiere arăta cum trebuie folosită masca de gaze, după care ușile adăpostului se deschiseră și vestele de pichet, ținându-se una de alta, o luară la fugă spre Florida. Talmudovski îl îmbrăci pe urmăritorul său, se zmulse din lanțuri și văzându-se în libertate, început să-l strige pe birjar câtă ținea gura. Numai Marele Maestru continua să pălăvăgească cu Zosia. Ce femină!" spuse cu invidie Panikovski ieșind cu Balaganov în stradă. Ah, dacă greutățile ar fi fost de aur! Pe cuvânt de onoare că m-aș fi însurat cu ea!" Auzind că se pomenește de greutățile cu bucluc, Balaganov dădu un gând puternic cu cotul lui Panikovski. tot mai la timp. În ușa adăpostului apădu o stat cu femina la braț. În mai mult timp spre a lua rămas bun de la ea, privind-o mereu languros în ochi. Zosia zâmbit pentru ultima dată și plecă. Ce-ai vorbit cu ea?" întrebă bănuitor Panikovski. Nimic, fleacuri," răspunse o stat. E, și acum vidajorilor la treabă. Clientul trebuie găsit." Panikovski fu trimis la Hercules, Balaganov acasă la Alexandru Ivanovici, iar el, Ostap, început să colinde gările. Dar milionarul consopist parcă intrase în pământ. La Hercules, fișa lui nu fusese scoasă de pe tabloul de pontaj. Acasă nu se întorsese, iar în timpul atacului cu gaze, plecase rădingări opt trenuri de distanță lungă. De altfel, nici Ostap nu se așteptase la alt rezultat. În definitiv, spuse el cam trist, nu s-a întâmplat nimic îngrozitor. În China, de pildă, e cam greu să găsești un om de care ai nevoie, fiindcă are o populație de 400 de milioane. La noi însă e foarte ușor. Nu sunt decât 160 de milioane de locuitori. Deci e de trei ori mai ușor decât în China. mai bani să ai. Ori, noi avem. Dar de la bancă o stab ieși ținând în mână numai 34 de ruble. Asta e tot ce a mai rămas din cele 10.000, spuse el cu explicabilă tristețe. Și eu care credeam că mai avem în cont curent vreo 6-7.000. Cum de s-a întâmplat așa? Era atât de plăcut colectăm coarne și copite, viața era încântătoare, globul se învârtea special pentru noi și deodată, pricep, cheltuieli suplimentare. Cheltuielile de reprezentare au mâncat toți banii. Și se uită la frații lui cu o privire plină de mustrare. Panikovski dădu din numeri, parcă ar fi vrut să spună. Știi doar, Bender, ce mult te respect. Dar am spus întotdeauna că ești un măgar." Balaganov își trecună ucit degetele prin plete și întrebă. Și ce ne facem?" Cum ce?" strigă Ostap. Dar biroul pentru colectarea coarnelor și copitelor? Dar inventarul? Numai pentru că limara cu fața a spresat orice instituție va da bucuros 100 de ruble? Și mașina de scris? Și perforatorul, coarnele de cer, birourile, bara, samovarul? Toate astea se pot vinde. În sfârșit, avem în rezervă și dintele de aur al lui Panikovski. E desigur mai mic decât greutățile, dar reprezintă totuși o moleculă de aur, de adevărat metal nobil. În fața biroului, prietenii se opriră. Ușa era deschisă și, dinăuntru, se auzeau glasurile tinere ca de lei ale studenților de la Școala Medie Tehnică de Zootehnie, întorși din deplasare, bombănitul somnoros al lui Fund și încă niște glasuri necunoscute de bași și baritoni, cu un timbru evident agronomic. Avem de-a face cu o infracțiune," țipau practicanții. Ne-am mirat de la început. În toată campania s-au colectat numai 12 kg de coarne de calitate proastă. O să vă dăm pe mâna justiției," duduiau bașii și baritonii. Unde este directorul filialei? Unde e împuternicitul cu copitele?" Balaganov a început să tremure. Biroul și-a dat obștescul sfârșit, joptiostap. Nici aici nu mai e nevoie de noi. Noi vom merge pe un drum scăldat în soare, iar fund va fi dus într-o casă de cărămidă roșie, la ferestrele căreia, dintr-un ciudat capriciu al arhitectului, sunt prinse niște gratii groase. Ex-directorul filialei nu greșea. Îngerii căzuți nici nu apucaseră bine să se îndepărteze de birou și la urechele și a ajunse din urmă uruitul unei birgi. În birge mergea Fund. Semăna perfect cu un bunic de treabă care, după ce s-a pregătit îndelung, pleacă la un nepot căsătorit. Numai că pe scară stătea un milițian care îl ținea pe bătrân de spatele cocârjat. Fund a înfundat întotdeauna închisoarea. Auziră membrii echipajului antilopei vocea joasă și surda bătrânului când trăsura a trecut pe lângă ei. Funt a stat la răcoare și sub Alexandru al doilea eliberatorul, și sub Alexandru al III-lea pacificatorul, și sub Nicolae al II-lea împilatorul, și sub Alexandru Feodorovici Cherenski. Și înșirându-i pe toți acești țari și avocați, fund îndoia un deget după altul. Ei, ce ne facem acum? întrebă Balaganov. Vă rog să nu uitați că trăiți în aceeași epocă cu Ostap Bender, zise melancolic Marele Maestru. Să nu uitați că el are o valijoară fermecată, în care se găsește tot ce trebuie pentru procurarea banilor de buzunar. Hai acasă la Lohankin. În fundătura limonăi îi aștepta o nouă lovitură. Dar unde e casa? exclamă o stat. parcă seara era aici o casă. Dar casa nu mai era, cui bulcațelor nu mai exista. Pe grinzile negrite se plimba un inspector de la asigurări, care găsind în curtea din dos un bidon de gaz gol, îl mirosi și clătina din cap bănuitor. Ei, și acum ce ne facem?" întrebă Balaganov, zâmbind speriat. Marele maestru nu răspunse. Era abătut de pierderea valijoarei. Arsese săculețul fermecat în care se aflau turbanul indian, afișul asosit marele preot, halatul de medic, stetoscopul și ce nu mai era acolo. Iată, rostind sfârșit o stap, soarta se joacă cu omul, iar omul se joacă de-a puia gaia. Porniră pe străzi palizi, dezamăgiți, tembelizați de durere. Întregătorii îi îmbrânceau și ei nici măcar nu înjurau. Panikovski, care înălțase din nume încă din clipa când aflase dezastrul de la bancă, nu-i mai lăsa în jos. Palaganov își răsucea șuvițele roșcovane și ofta amărât. Bender mergea în urma tuturor cu ochii în pământ și fredonând mașinal, s-au dus, dus zilele dulcilor petreceri. În stare aceasta sufletească ajunseră la Han. În fund, sub un șopron, se zărea galbenă antilopa. Pe pahanului ședea cozlevici. Suflând fericit în farfurioară, bea ceai fierbinte. Avea fața roșie ca o oală de argilă. Se delecta. Adam spuse Marele Maestru oprindu-se în fața șoferului. Nu ne-a mai rămas nimic. Suntem niște cerșetori, Adam. Fii bun, primește-ne. Ne prăpădim. Cozlević se ridică în picioare. Comandorul stătea în fața lui, umil și sărac, cu capul descoperit. Ochii lui Adam Cazimirovici, ochii aceia luminoși ca ai tuturor polonezilor, se umplură de lacrimi. Coborât dreptele și îmbrățișă pe rând pe toți membrii echipajului. Taxiul e liber, spuse el, înghițindu-și lacrimile de milă. Vă rog să vă urcați. Dar poate va trebui să plecăm departe, foarte departe, grei ăsta. Poate la marginea pământului sau poate și mai departe, gândește-te. Mergem unde vreți, răspunse credinciosul Kozlevici. Taxiul e liber. Panikovski plângea cu fața în pumn și tremura. Ce inimă! Pe cuvânt de onoare, ce inimă!"